а там погілляться до горігого стовбора, а по стовборові спуститись донизу, а тоді перебігти до груші. Біля груші прив'язані коні, двоє їхніх гнітків, уже причепурених до її весілля, готових вести до вінчання із кольоровими стрічками та пеперовими квітами в гривах. Кінь здивовано скосив на дану вологі очі і потягнувся теплими губами до долоні. Сподівався, що вона, як завжди, принесе йому якогось смаколика. «Нема конику, нема, потім буде, опісля». Підв'язала його, заскочила на спину, вдарила п'ятками у боки. Ганітко незадоволено махнув гривою і поволеньки потрюхикав через город. Але посеред межі раптом зірвався на галоп, а вона все пришпорювала його, все підганяла. Залопотіло зелене жито, біле молочко з невосковілих ще колосків бризнуло з-під копит. Зашелестіли на вітрі весільні стрічки і квіти. Як вогна могла забути про цей вузький, але глибокий рів, що розділяв два сусідські поля? Кінь різко вдарив задніми копитами об тверду смужку ґрунту, що вузьким валом протягнувся над ним, відштовхнувся і ніби завис у повітрі. Вона вже не чула, як він приземлився по той бік яру. Отямглась над самим урвищем, порослим матемачихою, роменом та деревієм. Отямилась і страшенно злякалась, бо раптом здалось, що в грудях не б'ється серце. Чому? Може, вона вже мертва? Може, прокинулась на тому світі? І тут почула вдалені, там, де призупинивсь кінь, чіткий прискорений рід. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Отже, капос на серце вискочило з грудей та й полетіло за гнітком. Треба догнати, треба зловити і покласти його на місце, треба. А вона голосно зойкнула. Спустилась на дно яру, видрилась по крутому схилу на другий бік і пішла до обістя книг. Зазирнула у вікно, але нікого не побачила. Штовхнула двері. «Свят, свят, свят! Що це з тобою?» Катерина злякано глянула на дане обличчя із кров'янистими садними, на розірвану сукню, поплямлену зеленим соком молодого жита. «Нема його тута! Нема! мов знову кудись поїхав!» «Куди?» «А я знаю! Хіба він мені казав...» Хіба він каже матері, куди його носить? Може, дома це Йова? Не знаю, нічого не знаю. Угомонися, дівко, не ходи, як мара. Остепинися і йому дай спокій. Йдеш за того охрім то йди. Народиш купу дітей і будете собі жити, як усі інші. Сказано ж, гроші до грошей тягнуться. Не рви мому сину від душу. І відпусти його. А він мені не рве, мені не рве. У дворі хтось затопотів, загремотів вітрами. Це Назар і Сянько. Прибилися, не забарилися. І як вони вгледіли, куди вона побігла? Весь час очей не зводили? Чи просто здогадались, куди вона може втекти? Хороші братики, дуже хороші. порять по подвір'ї, як справжні нишпорки. Певно, Юрка шукають. От і добре, що його немає. А то убили б, якби знайшли. Бо такі розпосійовані аж говорити не можуть тільки кулаками розмахують. І що вона їм лихого зробила, що й вони проти неї. Вскочили до хати, підхопили під руки непотяжчу сестру, вивели на подвір'я, підвели до рукомийника, змусили вмитися, причесатися. Сянько спробував було ще й сукню відмити, але де там, зелені плями вже назавжди в'їлися в світлий поділ. От воропаха шудрата, Новеньку сукню на шмату перевела, — хмикнув Сянько. — Та йди вже, удома худко перевдягнешся. — А заодно поду під рином заробиш, — сердито додав Назар. — Зараз тобі тітка настина вшкварить, щоб не дуріла, та встит перед людьми родині не робила. Трьох пішли стежкою через поле. Попереду Назар, за ним Дана, ззаду Сянько. Зупинилися перед садибою Ясницьких наказали Дані присісти на межі. Назар остався біля неї, а сенька побіг на подвір'я. Дана думала, що брат принесе їй переодягтись, щоб не появлялась на людях у такому вигляді. Але він бочевидь дав знак паробоцькому війську, бо те худко затопотіло з подвір'я до Дани. «Оце молода, оце заховала, – серготали хлопці. Ми тут усі з них збились, увесь двір до дригом поставили, а вона собі посміхається». Посеред жита качається, як писанка на святого Юрія. Парубки продовжують гру, вдають, що й не помітили слідів сліз на даненому обличчі, повірили у схованку посеред жита. І степцю нібито пропускає повзвуха прозорий натяк на святого Юрія, робить вигляд, що нічого непередбаченого не сталося, що це навіть з його відома молода була так вдало захована. Він несподівано розщедрюється і платить військовій дружині, у два рази більше, ніж збирався, і за молоду, і за те, щоб поробота тримала свої наперчені язики за зубами. Дана так і не заснула тієї передосільної ночі. Це невдала втеча. Це розпачливе нервимому сину від душу. Відпусти його. Це принизливе повернення додому під охороною двоюрідних братів. Це торг степця з порубками із військової дружини. Ніби вона не людина, а дурна телиця –